Mir i dobro poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Pozivu svijetu, emisiju o Franjevačkom svijetovnom redu. Danas ćemo na poseban način govoriti o pravilu Franjevačkog svjetovnog reda i to iz 1978. godine, to će zapravo biti srce naše emisije. E, siguran se način teman biti jako interesantna, pogotovo za sve vas simpatizere Franjevaštva i one koji su možda čuli za Franjevački svjetovni red i posebno za je Franjevačkog svjetovnog reda. Stoga smo danas u goste pozvali frazvonimira Brusoća, nacionalnog duhovnog asistenta. Dobrodošli frazvonimire. Hvala nisući Marija. I Anticu Nadu Čepulić iz uh, Mjestnog bradstva Kaptol, Franjevački svjetovni red. Antice, dobro, dobro Evo na samom početku, uh, kad sam se i pripremao za emisiju, onda sam zapravo razmišljao o čemu je posebnost Franjevačkog svjetovnog reda u odnosu na neke druge zajednice, zašto je uopće potrebno imati pravilo, pa bi volio možda da na samom početku odgovorimo uh, upravo na to pitanje za naše slušatelje, Zašto je potrebno pravilo u nekoj zajednici, pogotovo u zajednici kao što je Franjevački svjetovni red? Pa, m, Franjevački svjetovni red e, od svog početka je bio crkveni red, a crkveni redovi, kad je nastao Franjevački svjetovni red, znači početkom 13. stoljeća u vrijeme sveto Franje, jednostavno da bi mogao postojati, trebao imati jedno napisano pravilo, jedan tekst koji je crkva, i da se po njemu živi. Znači, to je u naravi reda da ima pravilo života koje u taj dotični red živi, po kojemu živi. To je u naravi stvari. Znači, Franjovski svečnih red upravo zato što je red, što nosi to ime. To je jedno uh, drugo vežje. Tako, tako je, podrazumijeva se da ima i pravilo. Naprimjer, uh, to prvo pravilo iz 1221 je crkva odobrila, onda poslije kroz vrijeme je odobrila drugo pravilo, 289. pa onda nakon više stoljeća u 19. stoljeću opet obnovljeno pravilo, uvijek pravilo mm. da bi došli onda e, konačno nakon koncila 1908. do ovoga sadašnjega pravila i uvijek se govori o pravilu. Prije što dođemo do 1978. Antice, ja bi, ja bi se za pravilo isto malo Vratila na samo riječ. Dakle, ta riječ u latinskom glasi regula. A to je zapravo ravnalo, a ne pravilo. Dakle, to je bio ravan komad drveta kojim se omogućava ravno pravilno pisanje. Tako da mi danas kad kažemo pravilo, pravilnik, to nas uvijek nekako podsjeća na nekakva stroga pravila koja se ne smiju prekršiti, koja onda, onda povlači za sobom kazne. A zapravo, mislim da pravilo nije toliko iznad nas nas na nešto prisili, koliko je zapravo ispod nas danas podupire. Tako da možda više griješimo kad smo bez pravila nego kad smo protiv pravila na neki način. Dakle, trebalo bi gledati na pravilo, odnosno na to ravnalo kao na veliku pomoć u životu da ostane na pravom putu, odnosno da se po nečemu možemo ravnati. Ima li to možda veze nekakve kad gledamo zapravo s ovim novim trendovima u kojima uh, sve, sve teže prihvaćamo pravila, u kojima se često stvara dojam da nam se kroz pravila nešto nameće? Možda kakvo je neko tvoje osobno iskustvo anticevo, evo, koliko je to bi pravilo pomoglo u tom franjevaštvu a koliko te je sputavalo na neki način? Pa mislim da kod nas dakle, to pravilo još uvijek prilično nepoznato zapravo. Mm -hmm. To je silno bogati duhovan tekst. Tako dakle, da tamo nema zapravo danas u tom pravilu nikakve niti prisile očite recimo niti nekakve prijetnje nekakvom kaznom, nego ono zaista zapravo jedan skup jako velikih zahtjeva, a na neki način, ali stoliko zapravo savjeta kako mm -hmm. postići taj svet život na koji smo zapravo pozdani, tako da puno više je to pomoćno nego nekakva prijetnja, recimo, mm -hmm. ili nekakav skup zapovjedi. Dobro, a Zvojimire? Pa, pravilo je također po stvari zapravo opisuje jedan oblik života, Znači imate pravilo, ako usporedimo sa dolničkih zajednicama, eh, ono opisuje jedan oblik života. Znači Franjevački svetovni red je jedan oblik života. Drugo poglavlje eh, ima naslov oblik života. Jel, znači pravilo, eh, na, malo nas riječ pravilo eh, zavodi eh, u, u smislu današnjeg razumijevanja, ali zapravo sadržajno gledano to je opis jednog oblika kršanskog života sa nekim svojim specifičnostima. Uh, nije bilo lako kroz sve ove godine, dakle od 13. stoljeća pa evo do danas, doći do pravila koje danas imamo, po kojem danas žive Franjevci u Franjevačkom svjetovnom redu, da danas govorimo o tom dijelu, ali kako izgledala ta povijest Antice, uh, dakle pravila kojima se vodio OFS kroz povijest od 13. stoljeća? Pa evo, ono što smo spomenuli, dakle spomenica o načinu <kluh> života 1221. Prvo. Dakle, službeni naziv latinski je memoriale propositi. Uh -huh. A taj propositum, to je zapravo baš način života. Odnosno, spomenica kako živjeti, taj život za on, onima, dakle, upute onima koji su se odlučili živjeti kao sveti Franjo, koji su izrazili želju da žive na Franji način i tu je sad niz nekih savjeta, zapravo do, u to vrijeme ipak i zahtjeva, kako se oblačiti, kako postiti, dakle, molitva prije, poslije jela, na koji način držati održavati svoj duhovni život to ispovijedi i pričesti zatim o podmirivanju desetine o tome da je sasvim potpuno zabranjeno nošenje oružja zabranjena zakletva u, dakle u svakodnevnom životu osim onih svećanih onda o misi svakodnevnoj i mjesečnom susretu što je do dan danas ostalo kao tradicija o Franjevačkom svjetljenom redu, o pohađanju bolesnih i pokapanju mrtvih, o primanju red i o tome kako sankcionirati one koji su, dakle, koji su odstupili od nekih pravila više kršćanskih nego Franjevačkih. O pominjanju, upravljanju, službe, o službenicima u redu i na kraju uvijek obret za blagoslovo djela na kraju. Dakle, to su vrlo praktični, de, praktični tako i konkretni detaljni e, navodi unutra. Čak piše koliko cijena mora biti sukna od koje se radi odjeća, na koji način treba, kako treba krojiti tu odjeću <laughs> i tako dalje. Mm -hmm. e, ali je opet jako zaštićeno, dakle, odnosno razumno. Tu se jako provedivo, pazi na to. Isto, tako, tako i provedivo. Dakle, jako se pazi da bolesni ne ostanu sami, da svaki tjedan ili ministar ili neki njegov delegat posjeti bolesnika. Tako da danas, kad bismo imali tako <laughs> pravila, vjerujem da bi bilo puno manje i osamljenih naših mm -hmm. braća i sestara i puno bi više, puno bismo više znali jedni od drugima. I kad bi se pratilo obdržavanje pravila. Isto, tako je, da. I ono što je isto bilo silno naglašeno, a danas isto možda fali, a to je bilo da se mora svaka svađa već u korinu nekako prekinuti. Dakle, ne smije biti nekakvih neprijateljstva, a ako se ne može, onda se ide dalje. Dakle, traži se od biskupa da on na neki način se... posreduje. Tako da je jako važno da se ne stvara nemir među braćom i sestrama i da to onda ne ide sve dalje i dalje. Tako da mislim da su te neke neke, dakle, naredbe, čak zahtjevi, danas zapravo možda potrebni ili potrebni nego onda. Kasnije, onda 1989 dakle, Papa Nikola IV. donosi svoje pravilo koje više manje, dakle, se oslanja na tu spomenicu, memorijale propoziti, neke stvari su malo pod nalodnicima ublažene zato što su se promijenile prilike vremena, recimo, više nije Absolutna zabrana nošenja oružja jer se već događaju dakle, i obrombeni neki ratovi i, dakle, i križarski rat treba nekim, dakle, nekim situacijama se mora uzeti oružje u ruke. Onda isto zakletve, ne može se nijedan ugovor sklopiti, valja ni da se neko ne zakune, dakle, od toga se pa malo oprašta, ali opet ostaje ta ponovna uspostava mira među braćom i sestrama, a također su oni pozani miriti i druge, dakle ne među, samo međusobno tu je već to kao svakako zahtjev, ali oni su pozani na mirotovarstvu, dakle da pomiruju i druge posvađene izvan. Možemo li reći zapravo da su onda pravila kako su se mijenjala kroz ove godine, pratila izazove? u kojem su braća živjeli i sestre u tim periodima. Tako je, dakle uvijek se nastoji da se bude pravilo izvrši, dakle izvedivo. Tako mm. da dakle, kad se vrijeme promijeni, kad dođu nove nekakve okolnosti objektivne koje nisu stvar sad nekakvog grijeha i nekakvog podržavanja nečega grešnog onda se mora prvo, ili kaže isto kao što lijepo kaže Leon 13. da se toliko promijenilo da njega da se mora skoro za sve davati neke oproste, jer to pravilo mm -hmm. više nije bilo uopće zapravo drživo i onda ta silina, silni broj oprosta je zapravo činilo to pravilo neozbiljnim, jer ako se od svake odredbe dobivaju oprosti, onda to pravilo više na neki način ne može biti pravilo, i po pa njemu se ne može ravnat. Tako da onda, dakle, u 19. stoljeću 1883. Papaleon 13. donosi pravilo koje je prilično drukčije od ovih prethodnih. On ima u tom drugom dijelu opet nabrojene skoro te sve stvari, ali naravno više se ne govori kako mora izgledati odjeća, ne govori se više ni o dakle, nekim stvarima koje su bile aktualne u 13. stoljeću, ali dolaze neke nove stvari, dakle uključivanje u život društva, u život čire zajednice, Donose se onda isto jedan niz popis oprosta, djelomišnih potpunih, povlastica i tako dalje, čega prije nije toliko bilo i sve onda do drugog Vatikanskog koncila kada se opet Mije, sve mijenja. Evo to Razvonim je kako se mijenjalo shvaćanje OFS-a s obzirom na njegovu prirodu i samostojnost. Taj odnos između prvog i trećeg reda je zapravo jako interesantan i kroz prizmu pravila. A pa tu, ono što nas može danas neki način ču, začuditi i iznenaditi da su prva stoljeća 13., 14., 15. stoljeće bila Franjavački svetljeno red je imao jednu samosvijest, jednu autonomiju u odnosu na duhovne asistente koji su bili dužni ih pratiti, i bio je, e, možemo reći, i prisutniji u društvu onoga vremena, osobito recimo ovo tu, što se tiče pomaganja sviromašnih, mm -hmm. što se tiče e, interveniranja, e, koliko se je moglo e, u, mi, u pomirivanju ljudi. Možemo zamisliti taj srednji vijek no. e, u ono vrijeme e, kako je živjelo društvo i kako je živjela crkva. U tom ambijentu e, ta, takva strukturirana zajednica kao što je bio tada red, Braća i sestara od pokora ili treći red kako se e, sve od kasnije nazvao, onda je imao jedna, jedan utjecaj u onome društvu. No onda je jednom uredbom Pape e, dana veće značenje e, redovnicima u samom Franjavačko srednom redu, da su oni imali znači ne samo da su bili duhovni asistenti nego su oni preuzeli u neku ruku i vođenje i odgovornost za treći red pred crkvom pred crkvenom vlašću. Mm -hmm. I tu se onda dogodila ta jedna ne znam moćemo li to nazvati možda jedna veća pasivnost ovoga članova svetog reda, zato što je odgovornost a, bila više stavljena na redovnike. Međutim, to je trajalo jako dugo. To je trajalo, znači, 16., 17., 18. stoljeće. E, tako, je, tako je, valjda, bilo ovaj nekako i duh crkve i život crkve. Moramo se sjetiti da je to vrijeme e, nakon reformacije, znači obnove crkve koja je se morala kontekstu. koja je se morala i sama crkva ponovno nekako učvrstiti i vjerojatno u tom kontekstu nije se išlo na nekakve eksperimente mm. u smislu ovoga ovlasti, nego se nekako išlo tom linijom ovoga crkvene, crkvenih ovlaštenja koji su davani onda svećenicima odnosno redovnicima i u smislu praćenja i vođenja samog ranjivačkog svetenog reda. Hvala vam puno na ovom prvom dijelu, jedan kratki glazbeni predah, pa se vraćamo nazad, odnos idemo malo u prošlostu u 1978. godinu. Poštovani slušatelji, evo nas opet u drugom dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas važna tema 40. godišnjica pravila Franjevačkog svjetunog reda, obilježavamo i prisjećamo se 1978. godine. U prvom dijelu smo govorili o razvoju kroz povijest, pravila o važnosti pravila u životu Franjevaca, pogotovo onih u trećem redu i naši gosti su danas Frazvonimir Brusač, nacionalni duhovni asistent OFS-a i Antica Nada Čepulić iz Mjestnog bratstva Kaftol. Prošli smo dosta toga u prvom dijelu i sad dolazimo dakle do te ključne 1978. godine. Po čemu je ta godina zapravo ključna? Zašto je to pravilo toliko drukčije od onoga iz 13. stoljeća I, i što je to zapravo što nam donosi onda ta koncilska obnova sa smjernicama za donošenje današnjeg pravila? Pa možemo reći da je pravilo Franjimačko svjetnog gleda iz 1968 jedan pravi plod koncilske obnove Crkve. Znači ono što se dogodilo s crkvom e, na koncilu i ono što je koncil uh, donio smjernice, uh, one su utjecale jako, odnosno bitno, su utjecale uh, na obnovu uh, pravila Franjevačnog svetovog reda. Tada je to bilo ono iz 19. stoljeća. Mm -hmm. Znači, nakon gotovo jednog stoljeća uh, uh, obnavlja no. se pravilo, međutim sad se obnavlja na temelju smjernica koncila koje je upravo završio. Mm -hmm. Znači, dok su bili ti Plodovi još, da tako Rik. kažemo, svježi, svježi, ovaj, odma se je krenulo, ovaj, odma je dan zahtjevi eh, i smjernica da se pravilo obnavlja i, i doista je ovoga obnavljeno, potpuno u duhu drugogodatskog koncila i to je njegova velika vrijednost. Antica u prvom dijelu upravo se ti zapravo prikazala taj povijesni razvoj. Vidjeli smo ono prvo pravilo iz 1221. koje imalo vrlo konkretne smjernice i pozivalo na nešto što se stvarno može smatrati ono i jako dobro formiranim putem. Što je sad što se tu dogodilo? Po čemu je to novo pravilo blaže od prvotnog, ako uopće tako možemo govoriti? Pa ne bih rekla da je blaže od prvoga. Inače ono što se tražilo na koncilu bilo je dakle prvo za redovničke zajednice, ali to se može primijeniti na Franjački cijetljni red. Kaže, prilagođena obnova redovničkog života treba jednako obuhvatiti. S jedne strane neprestano vraćanje na izvore svakog kršanstvog života kao i na izvorni duh redovničkih ustanova, a s druge strane njihovo prilagođivanje promijenjenim prilikama vremena. Upravo je tu nakana da se vrati na taj početak, da se one dobre tradicije zadrže, ali opet da se osuvremeni, odnosno da se prilagodi sadašnjim prilikama. U vremenom je Franjoški svjetni red se proširio po čitavom svijetu. Dakle, neke odredbe o načinu odjevanja, o nekakvim postupcima se nikako ne mogu odnositi na, na različitije krajeve svijeta, tako da tu više nije bila stvar jedne zemlje, dakle, Italije, ne znam, u 13. stoljeću jednog manjeg kruga ljudi, nego nešto što mora biti, dakle, primjenjivo na bilo, koji, bilo koju svijeta. kulturu, civilizaciju, bilo koji dio svijeta. Ovo što dakle u, u pravilu sada imamo, to su zapravo jako veliki zahtjevi. I kad, možda, kad, možda kad ćemo, primjer. Evo, evo primjer, recimo molitva, prije bilo točno određeno koliko molitava i koje umjesto kojih, ako netko ne zna moliti častoslov ili nema častoslov, onda mora moliti toliko i toliko očenaša i tako dalje. Međutim, sada jednostavno piše da molitva mora biti duša dakle života i rada svakog svjetnog Franjevca. Dakle, to je silan zahtjev. dakle ne može, živo, ne može biti života i ne može biti nijakog posla ozbiljnog bez molitve. Dakle, tu znači da molitva zapravo nosi cijeli život i to nema više onda nekakvih odrađivanja. Evo, to smo izmolili, za danas je to dosta, tako da je ovo zapravo puno zahtjevnije. Onda, isto tako, kad se govori recimo o marijanskoj pobožnosti, onda se kaže svjetovni Franjuci neko je posvjedoče svoju žarku ljubav, dakle, Mariji nasljedova njezine potpune raspoloživosti duha i uzlijevanju sabrane pouzdane molitve. Dakle, potpuno raspoloživost duha nije mali mm. zahtjev. Ili recimo, onda kaže, neka vjerno ispunjavaju dužnosti vlastite staležu svakog pojedinca u različitim životnim okolnostima i neka slijede siromašnog i raspetog krista, priznavajući ga također i u poteškoćima i progonima. Dakle, svaka riječ je ovdje... Važna i teška. Da, kao je se, zaista jaki poziv. Pa da, evo recimo i za rad. Kaže, najkraće valda šlanak u cijelom pravilu, radnika smatraju darom kao i sudjelovanjem u stvaranju, otkupljenju i posluživanju ljudske zajednice. Dakle, to nije sad, jel mi se da, danas ići na da. posao, hoću raditi ovako ili onako. Hoću li dakle, od traži sebe, se, no. tako. od Dakle, zbilja da to shvatimo kao sudjelovanje u stvaranju otkupljenju i posluživanju. Dakle, to je zaista nešto silno veliko. Tako dakle, da i tako, dakle, traži se isto jako veliko angažiranje u vlastitim osposobljenostima. dakle, u uh, to da se isto čovjek na tako je ostvarivanje, ali da ide do kraja zapravo ili što dalje može u svemu što radi. Prazvonimire, upoznajte li vi nove kandidate kao nacionalni duhovni asistent, ali kad ste bili duhovni asistent, upoznajte li sve njih s pravilom i kako oni reagiraju kad prvi put pročitaju pravilo oni koji žele postati članovi Franjačku svjetunog reda? Je li ovo preteško kada vide? To je normalni put, normalno kad se krene uh, oni koji počinju pripremu da postanu članovi Franjovaške svjetunog reda, normalno da je glavni sadržaj upoznavanje pravila. Međutim, tu treba reći uh, jednu razliku. Uh, sad imamo i generalne konstitucije Franjevačkog svjetunog reda, zato uh, pravilo je moglo ostati na toj jednoj nadahniteljskoj razini, jer se znalo da će slijediti konstitucije koje će onda te da tako kažemo, nadahniteljske smjernice pretočiti u konkretne uredbe i zahtjeve. Danas bi a, to suvremenim riječnikom rekli operacionalizirati. Da, da li, a staro pravilo je bilo samo pravilo, onda mm -hmm. ono, ono već, možda u većoj mjeri išlo prema toj konkretnosti. Tako da, očito da, treba jednostavno na toj formaciji isto dosta naglašavati važnost kada, kada uđemo u red, kao što je franjački sjetovani ja red, pravilo i konstitucije e, u možda, možda je rekao tu ono što mislim da je jako važno. Celovito Što su rekli ovaj, na početku, mm -hmm. kada se trebalo obnoviti pravilo, ono iz 19. stoljeća i usporedbi s onim iz 19. stoljeća, ovo novo pravilo je trebalo imati tri karakteristike, jako bitne. Ono je trebalo u odnosu na prijašnje pravilo biti pozitivnije, u smislu da ne govori se samo o zabranama nego, tak, mm -hmm. i propisima, nego da se nude vrijednosti koje treba ostvariti. Drugo, evanđeoskije, ne, to znači da tko živi pravilo, jednostavno da, da živi evanđelje. Znači, pravilo je prerečeno evanđelje za svjetin, slana Franjevačkih svetljivnog reda. I treće, Franjevačkije, to je ovo što je sest govorila, vraćanje na početke Franjevačkih Franjevačke oznake Franjevačkog srednog reda kako je to bilo u početku u doticaju sa svetim Franjom uh -huh. to sve govorim u odnosu na pravilo iz 19. stoljeća koje nije imalo recimo te oznake uh -huh. ono je bilo više pravno više su, više bilo uredbe, uredbe Franjevački duh nije baš bio vidljiv u samom tekstu pravila iz 19. stoljeća i tako da ovo je jedan veliki pomak Uh -huh. Znači, ono je sada nadehniteljski, ono je prožeto evanđovskim duhom i ono je prožeto uh, temeljnim franjevačkim vrijednostima. Uh -huh. Tako Saz da, da, da. da sadašnji ime potpuno, ovoga, pravilo potpuno opravdava ime. Uh -huh. Franjevački red, svjetovni Svetom. red, znači one, uh, one koji svjedoče svoju vjeru u svijetu i u društvu a red je ostalo red je ime koje je od početka znači to znači ten oblik života koji se nadahnuje na primjeru Svetoga franje. Evo i naša emisija se zove Poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje. To zapravo sama inspiracija dolazi upravo iz pravila i konstitucija. E, za kraj ovog drugog dijela Antice, e, kada govorimo o tom odnosu između prvog, drugog i trećeg reda koliko pravilo u tome zapravo pomaže da se taj odnos možda još bolje ostvaruje iz nekog tvog osobnog iskustva? Pa, u svakom slučaju već to što mora biti duhovni asistent u svakom bratstvu i što je taj duhovni asistent najčešće Franjevac redovnik, koji dakle, povezuje Franjevački svjetni red neraskidivo zapravo. Za prvim redom, s druge strane na neki način su i vraća ispravog, odnosno trećeg samostanskog reda isto povezana u zajedničkim djelovanjima u odnosu na Franjovački svjetovni red, pa je to zapravo jedan element spajanja. Sa sestrama Klarisama isto imamo lijepu duhovnu suradnju, I često ih pohodimo, tako i one mole za nas. A sad sa drugim članovima, dakle sa sestrama samoslanskih trećih redova, isto vjerojatno dakle, na različite načine u različitim krajevima i surađujemo. Imamo i Franjevačku mladež koja nam je isto posebno na, na srcu, dakle oni su s jedne strane samostalni, a s druge strane opet računaju na nas i mi na njih. I sada su evo i najmanji dakle, glasnici velikog kralja isto kao članovi Franjevačke obitelji koji pak povezuju nas zajedno sa framom u, dakle, u djelovanju, dakle, dakle bavljanju njima. Tako da mislim da od ovog Nog pravila zapravo ta suradnja intenzivirana i na neki način se bolje upoznajemo, više smo, dakle, imamo više zajedničkih tih uh, akcija ili djelovanja ili proslava i mislim da je to zapravo jedan veliki napredak u zadnju vrijeme. Evo na kraju ovog drugog dijela poseban pozdrav, zaista upućujemo svim članovima prvog i drugog reda. I trećega. I trećega naravno, ali treći red je iz srce ove emisije, tako da s tim ćemo i završiti i u, uoči još jednog glazbenog predaha. dobro, poštovani slušatelji, u trećem smo dijelu emisije Poziv u svijetu, emisije Franjevačkog svjetovnog reda. U gostima danas su nam Frazvoni Mir Brusač, nacionalni duhovni asistent Franjevačkog svjetovnog reda i Antisa Nada Čepulić iz Mjestnog Bratstva Kaptol. Razgovaramo o pravilu Franjevačkog svjetovnog reda i to velikoj objetnici 40 godina pravila iz 1978. godine. Siguran sam da ste u prva dva dijela naučili već jako puno o Franjevačkom svjetovnom redu, o tome koliko nas... A, pravilo obvezuje i na neki način označava, ali i potiče na djelatnosti na brojnim područjima. U ovom dijelu um, dosta je važno zapravo reći i pokušat se možda i kritički malo osvrnuti koliko je pranjevački svjetovni red evo 40 godina nakon donošenja uspio oživotvoriti temeljne smjernice novog pravila. Dakle svjetovnost, jedinstvo reda, autonomiju, pravljanju redom, antice a pravilo zaista detaljno ovdje daje upute na koji način živjeti u svijetu. Ako dakle, kaže neka vjerno ispunjavaju dužnosti vlastite staležu, onda smo vidjeli neka čuvaju ispravan odnos prema odvajanju i korištenju zemaljskih dobara, pojednostavnjući svoje materijalne zahtjeve, neka nadalje budu svjesni da su prema evanđelju upravitelji dobara primljenih da dobro djece Božje, dakle taj odnos prema stvarima, prema materijalnom Isto kaže dakle, da poznani zajedno sa svim ljudima dobre volje izgrađivati bratski i evanđeoski svijet da bi se ostvarilo kraljevstvo Božje, a svjesni da svatko tko slijedi Krista savršenog čovjeka i sam postaje više čovjek, neka stručno izvršavaju svoje dužnosti u kršćanskom duhu služenja. Dakle, naše... Zapravo, naš cilj je ostvariti kraljestvo Božje na zemlji. To je silno važna zadaća i to onda uključuje sve na ovome svijetu. Dakle, i društvene, i političke okolnosti, i borbu za pravedne zakone, za društvenu pravednost protiv siromaštva, protiv izrabljivanja protiv zloupotrebe prirodnih dobara, protiv uništavanja okoliša. Dakle, tu je sve jako naglašeno. Kaže isto dakle, da kao nositelji mira i svjetin da taj mir treba nepristano graditi, neka traže putove jedinstva i bratske sloge kroz dijalog. Uzdavajući u nazočnost božanske klice koje u čovjeku kao i probraženu moć ljubavi i prašljanja. Dakle, nakon što to pročitamo taj članak, nema zaustavljanja, nema nemogućih situacija, nema nekakvog mjesta nekakvom pesimizmu nego treba djelovati. Tako da Kaže isto da li kao glasnici savršenog veselja neka nastoju u svim okolnostima, drugima donositi radost i nadu. Znači mm -hmm. po pravilu ne bi smijeli biti ni pesimisti, ni mrzovoljni, ni osvetnici. Marbljati. Tako je, dakle tu na neki način je to područje tilno otvoreno, a isto tako organizirano djelovanje, dakle osmišljeno sa nekim ciljem, tako da tu smo dužni neki način uključiti se i u društvenu zajednicu i politički djelovati. Dakle, ovo pravilo nas obvezuje na neke stvari koje nam možda i nisu tako bliske i drage i koje u Hrvatskoj sigurno još nisu ostvarene i treba još mm. jako puno napraviti. Dosta se zapravo naglašava ta svjetovnost, odnosno odnos prema drugima, zauzeto djelovanje. Vjerojatno ima i situacija da možda ponekad se i robuje ili postanemo farizeji pa dosjedno provodimo neke dijelove druge možda ignoriramo. Um, jesmo li zaista u dovoljnoj mjeri osvijestili tu duhovnu dimenziju svjetovnosti ili smo ju možda i dalje smatrati nečim manje vrijednim, nečim što zapravo uopće nije srž pravila. Taj odnos prema svjetovnosti je zapravo bio veliki iskorak, velika promjena u odnosu na prethodna shvaćanja. Da. A, e, tri su ploda obnove pravila, e, dakle, svjetovnost, jedinstvo, e, svjetovnost i samostalnost u vođenju. I sva, sa, sva su ta tri aspekta povezana. Znači, netko tko je e, jedinstven, znači jedan red u cijelome svijetu, jel, može biti kao takav prisutan u svijetu, i e, može preuzeti odgovornost e, za, za, za samo vođanje. Sve to znači e, e, povezano. Što se tiče e, te dimenzije svetovnosti, e, ja bih rekao e, da je tu zapravo e, više kod nas, recimo, ako se pitamo koliko je ona, ta dimenzija ostvarena recimo kod nas e, 40 godina nakon pravila, E, rekao bih vi, više da se radi kod nas o potrebi e, svijesti da je svjedočenje bitno za kršćene i za crkvu. E, znači ta svijest e, da je jednostavno nismo potpuno kršćeni, a onda niti svjetovni pranjevci ako ostajemo zatvoreni unutar svoga brastva pa i unutar crkve, E, znači ta e, potreba veće svijesti. Kod nas je to posljedica e, također življenja e, u vrijeme socijalizma do mm. 1990. Tako da možda starije generacije e, jednostavno nisu već kao vjernici e, navikli svjedočiti svoju vjeru u javnosti ali zato moramo nove generacije odgajati u duhu novoga pravila, a to znači da je to svjedočenje pred drugima u javnosti, u društvu, nešto sasvim, ne samo redovito, nego i potrebno za identitet vjernika, onda identitet e, svjetovnog Pa Evo, Antica, ovo što je Frazvonimir sad istaknuo, postoji i drugi glasovi koji će reći kako ta svjetovnost ne treba postati dominantna, evo, da, da pretiran i angažman u javnosti može odvesti u drugi plan ono što je drugi dio dosta važan, kontemplacija, formacija. A, mislimo da ima jako puno primjera na kojima bismo mogli pokazati jedno i drugo. Tako je. Ta inače dvojba da li biti u kontemplaciji ili ići u akciju potiče još i kod samog setog Franje se javilo. Dakle ono jedno vrijeme se jako mučio s time da li će biti negdje u samotištu u dubokoj moliti kontemplaciji ili će ići u svijet propovijedati evanđelje i molio je i sestru Klaru i braću da mole upravo na tu nakanu. I nakon toga kroz povijest se stalno Franjački svjetljeni red zapravo i odvajali su se pojedine grane i opet na tom temelju. Dakle, kontemplacija ili akcija, inače u kršćanstvu su to dvije stvari koje treba dakle, nekako dovesti u ravnu Neki mm -hmm. redovi po svoje karizmi imaju nešto puno jače naglašeno, a u Franjačkom svjetljenom redu, dakle kao svjetljeni Franjevci, nama ta aktivnost nikako ne bi smjela biti Zanemarena. To znači da smo mi ovdje tužni po pravilu djelovati jer ako ne djelujemo, onda ne ispunjavamo svoju zadaću i svoj poziv. Ali isto tako, dakle, ako molitva mora biti ono što nosi našu akciju, onda smo itekako pozani na molitvu. Tako da, bilo kakvo na neki način bježanje od odgovornosti za svijet. Zapravo znači da nismo dobro shvatili pravilo i da ga se ne držimo. Tako da, opet čisti aktivizam sa zanemarivanjem nekog duhovne dimenzije, sa nekakvim omalovažavanjem ili stavljanjem u drugi plan baš te naglašene duhovnosti, također nije po našem pravilu. Tako da je tu jednostavno sad ta mudrost, ali tamno, dakle, treba bjeti koliko smo, aktivni koliko djelujemo i koliko molimo tako da tu nema nekakvog odgovora i taj upravo put jednog i drugog što se može jako dobro spojiti, zapravo odgovor na to To tako, je zapravo ljepota franjevaštva Tako je, to je daje priliku svima da se ostvari u jednom i drugom ali uvijek bi zapravo trebalo ispitujući svo, svoju, svoje djelovanje i svoje postupke gledati što sam zapravo pravila, napravio sad za to, tu, taj svijet oko sebe koji, na koj, koji sam poznan mijenjati, odnosno sudjelovati u njegovom ustvaranju krajljstva Božjega na ovome hmm. svijetu. Razvonimire, kako pronaći onda tu ravnotežu, taj balans između jednog i drugog, između zatvorenosti i otvorenosti? Pa, ja moram reći da smo možda zaboravili jedan redak iz dekretava apostolatu lajka gdje piše nećete vjerovati da piše da je za apostolat lajka nužno sjedinjenje s Kristom prema tome bez ostvarenog zajedništva s Bogom koje se ostvaruje normalno u sakramentima, u molitvi u zajedništu s drugima bez toga jednostavno nema svjedočenja nema ga nema ga. Prema tome, sav rad oko rasta u sjedinjenju s Bogom, u zajedništvu s Bogom, automatski je i rast u svjedočenju, odnosno u osposobljavanju za svjedočenje. Mm -hmm. Tako da smo tu, tu dimenziju možda bi trebalo više naglasiti, jer ćemo onda biti nekako mirniji ovaj, u svjedočenju, znajući da smo na čvrstim temeljima. Vi ste upravo na nacionalnom kapitulu govorili o obilježavanju 40. godišnjice pravila. Kako su braće i sestre reagirali? Pa ja sam baš nekako htio da na kapitulu nacionalno se govori o, o ovoj temi i naslovili smo to izlaganje pravilo plod koncilske obnove. Mm. Upravo da htio sam pokazati koliko je vrijednost toga pravila i koliko smo mi živeći to pravilo u koraku sa životom cijele crkve. Koliko se zajednic uopće može pohvaliti da ima slično pravilo, da, da ima takvu baštinu evo iz 13. stoljeća pa onda ovaj 78. koje je zapravo jedno posve novo ja moram reći da ne poznam baš previše druge ove e, uredbe drugih mm -hmm. tih e, redova e, svjetunog re, reda, drugih, drugih recimo koje su povezne sa drugim redovničkim zajednicama, ali ovoga ovdje se vidi da je unutar obitelji e, odmah nakon koncila e, shvaćeno da treba ići u obnovu pravila da se uhvati korak sa crkvom. Evo to je zapravo onda poruka i svim drugima i zajednicama koje jednostavno traže nekakav svoj smjer ili koje traže utokaz kako dalje da pravilo može biti jedno jako dobro sidro koje će sasvim sigurno pomoći u, u ostvarivanju. E, za sam kraj poruka za sve naše slušatelje, e, kako, e, što biste im vi savjetovali, da počnu i sami istraživati pravilo Franjevačkog svjetovnog reda. Evo, koji je za vas možda dio najznačajnije antice, što je bilo najznačajnije što, što ste pročitali ili što je ostavilo najveći trag u vašoj formaciji? Pravilo je jako kratko, tako da mislim neću reći da ga trebamo znati na pamet, ali neću reći ni da ga ne trebamo znati na pamet. Dakle, može se u malo dana jako puno toga zapamtiti. Isto tako, ako imamo doma pravilo koje nije onako požutilo, već izgužvano raskopusano, onda zaista istom trebamo zapravo zamisliti. Danas postoji elektronički medij na kojima se može čitati, ali isto se vidi koja je stranica, koliko puta otvarana i čitana. Tako da mislim da bi iščitavanjem pravila, meditiranjem pravila, razmišljanjem, razgovaranjem, o pravilu na neki način svom životu osigurali baš to ravnalo i da bi na neki način puno ravnije išli prema svom cilju ako bismo se služili češće pravila. Pa ja bih rekao kad sam prvi put pročitao to pravilo, e, to je bilo negdje osamdeset ne znam šest sedam onda mi je došlo kako su uspjeli e, u takvom malom tekstu zapravo e, predstaviti franjevačku duhovnost i predstaviti evanđelje. Znači da je to stvarno bilo nekako vođeno duhom svetim ovoga, kod tog stvaranja. Zapravo znamo iz povijesti priprem ovog pravila da je tadašnja međunarodna predsjednica Manuela Matioli kada je dobila sav materijal u ruke e, gdje je trebala onda odlučiti e, u, u kom smjeru da ide e, završetku tog pravila, a bilo je tendencija da se ide nekako možda malo unatrag, ona je uzela sve to u ruke i rekla dajte mi nekoliko dana i ona je, ona, e, Manuela Mattioli, ona je dala, ona je jedan zadnji pečak mm -hmm. svojom osobom i uvjerenošću da treba biti upravo ovako, evanđosko, franjevačko, i crkveno u suvremenom smislu. Hvala vam puno. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, o kojoj smo danas govorili o pravilu Franjačkog svjetunog reda iz 1978. godine. Mi se ponovno čujemo za mjesec dana u istom terminu. Svima vama, poštovani slušatelji, želimo čestiti blagoslovljen Božić i puno radosti u godini koja dolazi. Mir i dobro.